26. rész Anyu és Tebi elindult kifelé, én még hátra maradok. Kal, jön vissza, értem, anyu. Bizontalanul áll a lábán, belém, karol. Támogassuk egymást, gyere! Jó lesz? Felhúzom a polcsim kapucniát, amennyire csak lehet, belerángatom az arcomba, és a kézfejemre is leráncigálom a pulcsi ujját, és zebre vágom a kezem. Érzem, hogy furcsám méregetnek, de nem érdekel. Jó, mondom végül, és Tebi kinyitja az ajtót. Egyikünk se készült fel a szélrohamra, ami fogad. Be a szobába, hátra tántorít bennünket. Felkapja a papírokat a recepciós asztaláról, besodorja őket a kápolnába. Jaj, édes Istenem, szalad utánunk a fekete ruhás nő. Nekivágunk a viharnak. Délután két óra van, és olyan sötét, mintha az éjszaka közepén járnánk. Mindenhonnan ömlik a víz, patakokban árad az utcán. Alig néhány ember feszül bele a szélbe, és igyekszik talpon maradni, vergődik előre. Leszegem a fejemet, Debbie belekarol anyuba, én a másik oldalán, itt törünk előre egysorban a főutcán, majd befordulunk a kis bungaló sorra. Tempósan megyünk, félig rohanunk. Egy csapatnyi ember hamaksákokkal toraszolja el a kis házak ajtaját. Ahogy felpillantok, Harit veszem észre a Napoli ablakában. Integet, én meg neki. Eszembe jut, amikor a sötétben iszkoltam el innen. Úgy rohantunk, hogy be sem csuktuk magunk mögött a hátsó ajtót. Az asszony a földön hever. Utolérem, robot. Ne telefonáljunk, ne hívjuk a 999-et. Kust legyen, rohanj. De valami történt velem, valami. Mondom, kus, szóval kus legyen. Hari egyedül maradt. rob meg, itt kozzál valahol. Az eső kezd beszivárogni a két kabusznyón és a kabáton varrásán. A torna csukám is átázott, anyu meg megdebíjé is. Mintha a víz percről percre mélyebb lenne az utcán. Bármelyik pillanatban felbukkanhat, fel vagyok rákészülve. Csak időkérdések. Átvágunk a szűk közön, mindjárt kérünk a játszótérre. Itt csak lébasorban férünk el, én maradok a végére. Trán itt csap le, ezen a sötét, zárt helyen. Megáll előttem az ösvényen, és majd nem tudom, hogy elmenjek-e mellette, keresztül vágja e rajta. De ahogy ezt végig gondolom, már kísérünk a játszótérre. Még mindig nincs sehol. A szél cipálja az ösvénymenti fák koronáját. Anyu és tepi megint összekapaszkodnak, de én már nem állok össze a sorba. Hátra maradok, körben nézek. Szakad az eső. Kiveszem a jobb kezemet a zsebemből, felfordítom a tenyeremet, beleesik az eső. Egy pillanat alatt kis tavacskába gyűlik a víz a tenyerem közepén, majd túl is folyik az ujjaim között a kezem oldalán. Csak a vihar harzaja hallatszik, meg a cipők tocsakása és a szélzúgása a fák között. Robb hangját nem hallom. Kinyitom a szemem. Anyu és Debbie már jó húsz méternyire előttem jár. Sehol senki más. A boltoknál valaki kirohan asrap üzletéből egy zacskóval a fején, és a kocsijához hasít. A park szegletét kémlelem, keresem a sápat alakot, de nem látom sehol. Lehúzom a fejemről a két kapucnit, hátraszegem a fejem, és próbálok felnézni az égre bele az esőbe. Kipislogom a szememből a vizet, és körülnézek megint. Nincs itt. Napokon át éltem rettegésben, paráztam a csöpögő csaptól a nedves levegőtől. És akkor ez. Folyik a hajamról, és az arcomról a víz be a nyakamba. Robb meg se hal. Lehúzom a kabátom cipzárját, leveszem a pulcsimat, a pólómat. Az esőjekes, de nem érdekel. Csipi a bőremet. A földre hajítom a ruháimat, kitárom a két karamat tenyérrel felfelé, az arcom az égnek emelem, nagyra nyitom a számat. Szélroham taszít fel kis hián, én megkacagok. Elment, tényleg elment. Nem kell többet félnem, nem fogok megbolondulni. És akkor tudatosul bennem. Elment a bátyám, meghalt. A testvérem halott, én öltem meg. Lereztem a karjaimat. Az eső csak szakadt, hideg, és már nem vagyok feldobódva kicsit sem. Csak fázom és vizes vagyok, és idióta, és magányos. Csak az a test maradt a vágyámból, amit az előbb láttam. A többé nincs többé, és holnaptól már a teste is a föld alatt lesz. Vége. Rob nincs többé. Én öltem meg. Víz csöpög az orromról és az államról. Szaborként állok a parkban, hagyom, hadd csöpögjön rólam a víz. Kal, mit művelsz, kal? Rohan felém, anyu és Debi. Mi a franc van veled? Anyu lelassít, összeszedi a ruháimat a földről. Istenem, Carl, pőrigáztál, ne ácsorogd már, hogy gyere, gyere, menjünk haza, gyere már. Úgy keringenek körülöttem, mint két varjú a dög körül. Én is úgy érzem magam, mint egy rohadó dög az utcánén. Üres vagyok, és halott. Haszontalan. Egy izé, amin áthajtott és kilapított egy teherautó. Ráncikának és lökdösnek én meghagyom, hadd vonszoljanak keresztül a játszótéren, el a borcsón mellett fel a lépcsőkön, be a lakásba. Iszonyatosan fázom, és még annál is kimerültebb vagyok. Engedek neked vizet a kádba, és ne is vitázsz velem, egy jó forró fürdő majd helyre tesz, magyarázza Debi, ahogy felcsattog a lépcsőn. A nappali sangítok. Az a fekete folt már a padlóig kúszott, betölti ezt a falat. Széles, sötét sár. És a rohadás ismerős szaga. Csak rob nincs se hal. Nyomás fel, és be a kádba, szórám, anyu, nem mozdulok. Nem akarod, hogy én vigyelek fel, és füldesselek meg, ugye? Folytatja fenyegetően, és ez megtöri végre a bínultságomat. Nem, dehogy, megyek már. Átléselem magam Debi mellett a fenti előtérben. Nem nézde a szemembe. Mibe, hogy rezel egy ilyen golyós, közvetlen közelében, amilyen én vagyok? Vagy csak, hogy csupasz vagyok felül. Minden esetre csúcssebességgel polizik le a lépcsőn. Magamra csukom a füldőszaba ajtaját, ráfordítom a kulcsot. A kádba szobak a forró víz, tiszta győzbán minden. A már most is csöpög a csap. Amikor évszázadokkal ezelőtt hazajöttem a kórházból, ez volt az első. Ez hozta rám először a frászt, ez a hülye csap. Oda megyek, elzárom. És megszűnik a csöpögés. A kád már szinte a pereméig van vízzel. Elzárom a csapokat, lehámozom magamról vizes harmad zoknikat, alsógatják. Már épp belemásznék a kádba, amikor egy kép az agyamba. Robb, fehér fehér ott fekszik a kád alján, a víz alatt. De most nem azt a robot látom, aki tettik, hanem azt a másikat, amelyiket a ravatalozóban láttam. A tiszta hálóingeset, A szeme csukva, az arca tiszta. Nem ő az, mondom magamban. Nem ül, És tényleg nem. Csak az agyam emészti a dolgokat, próbálkozik. Eljön még olyan az idő, amikor a víz egyszerűen csak víz lesz? Elfelejtem valaha, hogy nézed ki. Megint belenézek a kádba. Nincs ott senki. Csak egy gőzölgő vízzel teli kád. Belállok, majd lassan centiről centire ereszkedve bele elvekszem benne. A forró víz bizsergeti szurkája átfagyott bőrömet. Egy ideig azt hiszem, ezt elbaltáztam, és meg fogok fülni, de ahogy a testem alkalmazkodik a hőmérséklethez, kezdek ellazulni. Forró a víz, de nem túlságosan. Pont jó, kifejezetten kellemes. Felhúzott tétekkel fekszem, a fejemet a kárt végének támasztom, beszívom a füllet levegőt. Az elmúlt egy hétben ez az első rendes fűrtésem. Az első alkalom, hogy rendesen pihenhetek. Próbálom kiüríteni az agyamat és a mostra koncentrálni. Ez a mai nap elég parás volt, a holnap is nehéz lesz. Lélegezz lassan, engedj el mindent, csak néhány percre. Engedd el, és élvezd a meleget. De képtelen vagyok. Valami ott motoszkál az agyam hátuljában. Szavak hari könyvéből, a történet vége. Azzal George fölemelte a pisztolyt, s a cső száját egészen közel illesztette Leni tarkójához. Keze írtózatosan remegett, de megfeszítette az arcát, s megsziláltította a kezét. Elhúzta a ravaszt. A lövés törrenése végigkömpögött a hegyek között, és visszhangot vert. Lenny felsikoltott, aztán lassan előre a fövenybe, S mozdulatlanul hevert. Halál a vége. Az a szörnyű sejtésem van, Hogy ez a történet se ennyi volt. Robnak nincs pisztolya, Vagyis nem golyóval a fejben ér véget. De az fix, hogy még nem végzett, És tudom is, mi lesz a vége. Elég átgondolnom magamba néznem, És tudom a választ. Feléled bennem a pánik, Vizes vagyok. Csupa víz vagyok, csak a fejem van kin a vízből, csak a hajam nem annyira vízes. Akkor hol van? A ravatonúzóban még fenyegetőzött, hogy megöl mindkettőnket. És az az ablak sem magától tölt be. Valami vagy valaki kiverte, és elment onnan. Hová mehetett? Nem jött velem haza. Azt nem hiszem, hogy végül egyszerűen csak elment a mennybe, vagy a pokolba, vagy hova. Töröm az agyamat, hogy mit is mondott pontosan. Elkaplok téged is, a csajt is. Senki se állhat az utamba, megönlegnünk kettőtöket. Ez most akkor azt akarja jelenteni, hogy már nincs szüksége a segítségemre, hogy egyedül is képeszt kalmi. És ekkor bevillan, hogy micsoda ereje volt a dühének, hogy megjelent a teherótó sofőrnek, annyira meg akart engem állítani. Itt nincs. Valahol máshol kell hát lennie. Valaki másnál, itt az idő, a. Nincs biztonságban. Egyáltalán nincs biztonságban. 27. rész. Kiugrok a kádból, csöpök róla minden felé a víz, de nem beszéltem a törölközéssel. Kivágódom a füldőszobából be a szobámba. A kis tobozom négy falából három tiszta fekete már. A mennyezetből szivárok, csöpög a víz, és rettentés a szak. Magamra kapok egy rövid katyát, már nem izgat, hogy éppen dohos és bűzös, mint a szoba, ahol eddig tekkol. Négy lépésen lent vagyok a lépcső aljában. Előállsam a vizes kabátomból a mobilomat, már csörgetem is néz a számát, látom, hogy anyu és Debi megrökönyödetten figyel a nappali altajából. Kicseng vagy ezerszer. Gyerünk már, vedd már fel. Anyu megint úgy néz rám, próbálja leplezni, hogy igazából azt gondolja, becsavarodtam. Végre felveszi, Néza hangját hallom. Halló, apu te vagy? Félek, apu, folynak a csapok, nem tudom elzárni őket, és kinyis áll a víz, a folyó. Én vagyok az, a kal, figyelj, kal, és csend, letette. Ahogy rájött, hogy én vagyok az, letette. Még mindig gyűlöl. De mit mondott? A csapok és a folyó a picsába el fogja kapni. Anyu, hadaron, figyelj, rám nem hallgat, neked kell beszélni vele. Mondd meg neki, hogy mégis mit mondjon neki. Hogy próbáljon kimenni a házból, elmenni valahova. Figyelj, mondd meg neki, hogy próbáljon szárazon maradni. Mi van, kal, az Istenért állj le, nincsen semmi baj. Anyu, ez most nagyon fontos, Néz a nincs biztonságban. El fogja kapni, meg fogja ölni, anyu. Fel kell, hogy hívd, kérlek, anyu, kérlek szépen. Hallom, ahogy össze-vissza beszélek. Hallom, milyen őrülten hangzik minden szavan. Na, akkor úgy már, Kal. Nem fog elmenni otthonról, minek is menne, Ebben a borzalmas időben. De már sehol sincs biztonságban, Seben, se kin, Az a lényeg, hogy száraz maradjon. Figyelj, Keri, kotyog Tebi. Először attól rettek, hogy vizes lesz, utána megüt téged. Most meg ezt a lányt akarja szárazon tartani. Hát nem hallod, hogy mennyire bizarr ez az egész, mennyire? Megmondtam már, Debi, hogy tudom kezelni. Túl leszünk a temetésen is. Csak a szócséplés, amikor pedig ennyire szorít az idő. Ez most élethalál kérdés, anyu. Hív fel, Lici, hív már fel. Tolom az arcába a mobilomat. Nem tudom, mi ez az egész köztetek, fiam, de nem hinném, hogy épp most kellene még piszkálni. Legalább addig hagyd élni szegyént. Kicsit hagy békén. Nem hívott fel? Nem. Az Istenit! Kezemben a mobillal rohanok ki a lakásból. csak egy rövid katya van rajtam, a lábam is csupasz, még cipőm sincs. Nem érdekel. Zuhag az eső, rohanok végig a felső folyosón, átvetem magam a falon le a járdára, és talpra érkezem. Leszorom, hogy a mesztelen talpamba belehasít a fájdalom. Ma a kutya akarások a garázsok előtt. Az udvaron áll a víz, a felszíne bújt a szakadó esőben. A közepén visszortyog fel az összefolyóból, egy behorpadt műanyaglaszti az áramlatban, sem lefolni, sem elszabadulni nem bír. Rohanok, a lábam kezd veszettől fázni, ahogy a bakáig érő vízben tapicskálok. Már a játszótérnél vagyok, amikor kezd összeállni a kép. Hamokságok mindenütt, összefüggő vízfelületek, visszafolyó csatorna, táncoló labda. Én meg végig a rám eső víztől paráztam. Az eszembe se jutott, hogy alulról emelkedhet, hogy elárasztott bennünket. Futtomban újra felhívom Nésát, azonnal felkapja. Kal, segíts, kal, rémült. Mi történik, Nésa? Kiegem a kajdlóba. Futás közben nehezen kapok levegőt a beszédhez. Jól vagy? Beszorultam. Odakin már vagy tértig ér a víz, befolyik az ajtó alatt, és a csapokból ömlik a barnás trutyi, nem tudom elzárni. Nyugi, nincs baj, hol vagy? Lenn a nappaliban. Menj az emeletre, fel tudsz venni, ne legyél vízben. A lényeg, hogy száraz maradj, érted? Öt perc, és ott vagyok. Sikoltozni kezd. Nem értem, mit mond, csak a rettegését hallom. Én is kiabálok, próbálom valahogy elérni, hogy elmondja, mi történik. Nésa, Nésa! Ja, Istenem, kijöntött a klotyó, bugyok belőle a cut. a szar meg minden, ja, édes Istenem! Menj fel az emeletre, Nésa, most rögtön, kélek szépen, már majdnem ott vagyok, de te menj fel! Nem teszem le a telefon, beszélj hozzám, hol vagy most? A fülemhez szorítom a mobilt és szágódok a kisközök labirintusán át. A város másik feléből szirénázást hallni, többet is. Már majdnem a hídnál vagyok. A lábai nem látszanak, a folyó egy színben hömpölyög az úttal. A két végében állnak és egy rendőrautó eltoraszolja az utat. Egy láthatósági mellényes zsernyák épsárga pakol ki. A vízpartján bámizkodók átcsorognak, a folyó rég kilépett a metréből. Lezárták a hidat haver, mondja az egyik, a kezében fényképezőgép várja a nagy pillanatot. Össze-vissza lepetezett már az aszfalt, bármelyik pillanatban viheti a víz. Én csak rohanok tovább, el a elnyák mellett. Ho-ho, lassít Tilos már a hídra! Kiabálja utánam és vetődik, hogy elkapja karomat. Kiszabadítom magam, közben elejtem a mobilomat. Kicsúsztan a kezemből és belecsobban a bokáigérőkézben. Elhagyom a közeget és rohanok fel a hídra. A közepe táján kicsit kiemelkedik a vízből, ahogy domborodik, de itt már egyértelműen látszik, miről magyaráztak. Tényleg ott vannak a repedések, mélyek, és érzem, ahogy mozog a lábam alatt a cucc. Spintelek, a lábam alig éri az út felszínét. Már majdnem elérem a túloldalt, a víz itt megint egy színbe kerül a híd felszínével. hangot hallok a hátam mögül, cuppanás vagy szörcsögés hangját, mint a ha sóhajtana valaki. Hatalmas kiabálás támad. Közben átéltem a túlpartra, és most visszanézek. A híd másik oldala eltűnt. belomlott az örvénylő folyóba, és most csak a víz van, ahol az előbb még a híd volt. Ha egy pillanattal lassabb vagyok, már én is lefelé húzom az úttal együtt. Mindjárt elérem nézsáig házáj. Mennyire másképp néz ki a város. Az ismerős utcakép totál megváltozott. Kingsley szigetvilágá alakult, az apró szigeteken házak fák magasodnak a vízből. Téltig a víz, abban gázolok. Hideg, zavaros és barnás. Nem látom az alját. Minden lépés az ismeretlenbe viszt. Próbálok nem letérni az útról, de csak a megérzésémre hagyatkozhatok. Lehet a terep egyre mélyebb a víz, és folyik, nem áll. Megkönkentően erős a húzása. Taposom a vizet, kezdem értékelni, hogy nem volt időm nadrákot venni, legalább nincs műve kapaszkodni az áramlatnak. Pedig az áramlattal haladok, úgy elvileg könnyebb, nem? Csak hogy ahogy lépek és emelem a lábam, a víz elkapja, rántanál magával kialólom. Olyan, mintha valaki alulról próbálna lerántani. Erősen nézem a vizet, hát ha lejjebb látnék a színe alá. Annyira zavaros, hogy esélyem sincs. Lehet, hogy ott van rap. A lábam tapogatózva keresi a talajt, az ujjaim beleütköznek az egyenetlenségekbe. Kezdek kiborulni, pedig csak le kell tennem határozottan, el kell hinnem, hogy van alattam talaj. Többen gázolnak a vízben, igyekeznek kifelé a házakból, menekülnek a magasabban fekvő területek felé. Egy tag totyogós kölyköt visz nyakában, aki sikongat örömében és az apja fejét paskolgatja, mintha csak valami frankó játék lenne az egész. A tag meg komoran markolja a csalszilába szárát. Rákiabál, hogy üljön már nyugton. Erre elkámpcsorodik a kis arc, és sírva fakad. Túl gyorsan emelkedik a víz. Kiabál oda nekem a tag. Fordulj inkább vissza, fiam. Nézsáig háza irányába nézek, a víz felé már az alsó ablakokig emelkedett. Feljutott vajon néz az emeletre? Oda kell mennem. Kiáltok vissza a fickónak. A barátom benragadt. Csak rázza a fejét, és vergődik tovább. Elértem végre a házig, a kerítés valahol a víz alatt van már. Óvatosan araszolok előre, nem szeretnék beleütközni, nehogy megsérüljek. Már a derek, amíg ér a víz. Több méter hosszú ág sotvódik felém. Elkapom, azzal keresem az utat, tapogatószom a víz alatt. Megvan a fal, átmászom rajta. Valami felhasítja a lábamat. Robb körmely jutnak az eszembe, a sár alattuk, de nem állok meg, megyek tovább, az ágat is elhajítom, hogy a két karommal jobban egyensúlyozhassak a vízben. Még lejér a lábam, még tudok járni, de nem sokáig. Itt már a melkosomik merülök. Kal! Felnézek. Néh áll az egyik fenti ablakban, kihajol. Búj vissza, marad szárazon, integetek neki kiabálva. Tessék! Kérdi, és ahelyett, hogy visszabújna a házba, még jobban kihajol. Mi az ott a vízben? Körbenézek, csak az ágat látom, amit az előbb még használtam, de már viszi a víz, egyre távolabban tőlem. Nincs semmi, Kiáltom vissza. De mögötted a vízben mi az? Megint megnézem. A néhány menekülőn kívül nincs itt más. Biztos a fénytükröződése, vagy valami szemét, amit innen nem látni. Berragadtam, Kal, nem tudok kimenni. Jön fel a víz a lépcsőn, ugorjak? Maradj, ahol vagy, az Isten nem lesz semmi baj, mindjárt megpróbálok feljutni hozzád. Még jobban kihajol az esőbe. Menj már vissza, üvöltöm neki, menj be, jövök én is mindjárt. Megházolok a házhoz, a kezeimmel evezek magam mellett. Benézek a nappali ablakán, egy tohányzó asztal lebeg elveszetten a szoba közepén. Oda benn nem annyira magas még a víz, mint itt kint, de fél méter biztos van ott is. Végi fazonú ablakok vannak, a feltolós verzió. Rob nagy kedvence, mert sokkal egyszerűbb kinyitni, mint az új szigetelt műanyagokat. Kár, hogy most sehogy se félrek hozzá az árhoz. Hiába próbálkozom, meg sem otcan. Átkozom magam, hogy elhajítottam az ágat, most használhatnám emelőnek, hogy legalább betörhetném vele az üveget, és bejuthatnék. Hiába kémlelek körbe, semmi záró nem úszik éppen a közelben. És akkor beuklik, hogy a bejárati ajtónál láttam pár cserepes nevényt. Mélyen lem vannak most a víz alatt, de nagyjából sejtem, mert őket. Az egyik primám megfelelne most a célnak. Kal, mit csinálsz, Nés Néza megint mélyen kihajol, hogy lásson. Megkeresem az egyik nagy cserepes izét, és betöröm az ablakot. Ne, azt ne csináld! Apu ki fog barulni. inkább lemegyek és beengedlek, jövök. Ne! Néza, ne gyere le! Légy marad maradj Az Isten szerelmére húz már be a fejed, ne legyél vizes! Jobbra araszolok, közben nem eleztem a falat, a lábammal keresgélek a cserepek után. A lábujjam valami keménybe ütközik. Mély levegőt veszek és lebukam, a kezemmel keresem tovább a cserepet. Rohat nehéz és fogása sincs. Valamennyire el tudom mozdítani de ennyi. És közben a frász jön rám a víztől, hogy a fejem megint víz alatt van. Minden erőmmel igyekszem kiszolítani a tudatomból, azt a másik alkalmat, de nem megy. Karok és lábak kavalkádjak, kezek, térdek kavarognak a vízben. Eleresztette a lányt, mert már engem üt. Egy egyenes kapok a képembe, és elkapja a nyakamat, szarongat. Lenyomja a fejemet a víz alá. Bepánikolok, próbálok menekülni, csapkodok, karmolok, rúgok, tépek, amit érek, csak el elvégde. Felegyenesedem, kicsapom a hajamból a vizet, kitöllem a szememből. Egy pillanatig azt se tudom, hol vagyok. Csak állok, teleszívom a tüdöm levegővel. És akkor beugrik, hogy ez nem egy rémálom, nem alszom. Kiáradt a folyó, Nésa veszélyben van. Jól vagy? kiabál le. Már a párkányon is kihajol. Vizes haja függönyként hullik előre az arcába. Csak nehéz, az a baj. Ketten meg tudjátok csinálni, úgy jó vagytok. Mi van? Már össze visszabeszél. Csináljátok együtt, te meg, te meg az ott mögötted. Ja, Istenem, nem, az nem lehet. Meredek pontra valahol mögöttem. Ne, Istenem, ne, ja, Istenem. Valamit lát a zavaros trútyiban, robb lesz az. Megpörtülök, de nincs ott semmi. Végre visszahúzódott a szobába, ahogy kértem annyiszor, és végre megcsinálta, csak az az arci fejezés, amivel visszabújt, a rémület maga. Lehet, hogy itt van Rob, őt látja, de az meg hogy lehetséges, eddig egyszer se látta. Ha eddig be voltam ijedve, most aztán tízszer annyira elkapott a para. Fel kell jutnom hozzá, szüksége van rám. Megint mély levegőt veszek, és lebukam, most állva maradok. És lehajolok, megvetem a lábaimat, hogy jobban tudjak emelni. És végre megemelkedik a cserép. Megragadom a lábaimmal kapaszkodom és emelem. Felbukkanok, nagy nyögésekkel az ablakhoz szipelem a cuccat. Egy esélyem van, jól kell bedobnom. Próbálok minél nagyobb lendületet venni, és tiszta erőből nekivágom az ablaknak a cserepet. Nagyot koppan rajta, de nem töri be. Visszacsoppan a vízbe, és alig győzök elugrani előle, hogy legalább ne a lábam ressen. A picsába. Dühötten és csalódottan szedem a levegő. De ahogy jobban megnézem az ablakot, látom, hogy megrepett. Fél el. Már csak be kell fejeznem. Ökölbe szorítom a kezemet, bár nem tudom, ennyi elég lesz-e. Valamibe azért nem állt bebugyalálni, nehogy felhasítsa a kezem az üveg. De csak a rövid van. Minden figyelmeztetés nélkül hasít a fájdalom a vállamba. Felnézek. Egy fokaros szék libeg el mellettem a vízben. A vállamnál rondán felhasott a bőr. Hívtam a rendőrséget, kiabálja Nésa, meg a Már jönnek, szóval jobb, ha elhúzom innen. Néssa volt az. Ő vágta hozzám a széket. Takarodj, takarodj innen! Csak segíteni akarok. Mocskos hazug körény. Kopjál le! Kyle Adams. kopd le, mielőtt még letartóztatnának. Meghibbant. De most nincs időm vitatkozni. Lekalább lett eszközöm, és bejuthatok a házba, megelőzhetem rabat. Megmarkolom a széket, a fejem fölé emelem. Nagy lendületet veszek vele, és belevágom a lebedés közepébe. Az ablak betörik, benn vagyok. Fölöttem néz a tiszta erőből visít, és valami csobban mögöttem a vízben. Pár múlt. Megtapaszkodom a párkányon, miután csekkoltam, nincsenek egy a keretben, felkapaszkodom rá, és egy órással már a nappaliban vagyok. Keresztül vágok a szobán, ki az előszobába a mély vízben. Csak itt már nem egyszerűen áll a víz, mindenféle holmi uszik, lebeg benne, papírok, mi egymás. Inkább felfelé nézek, kizárom a fejemből, mi minden lehet a lábam alatt. Felszegem a fejemet, arra számítok, hogy Nésa már ott áll a lépcső tetején, de nem, nincs ott. Kisérteti és csend van ideben, csak a vízlötyök a lépcsőn. Bútorok koppannak neki puhán a tapétázat falnak, az eső veri az ablakokat. a, Nésa... kiabálok. Semmi válasz. Ez a csend gyanús, rossz érzésem támad, mintha tilosban járnék. De hát azért jöttem, hogy megmentsem, győzködöm magamat. Vagy tényleg az a hős legyek, akinek korábban tartott? Néza! Körbenézek. Rob még mindig se hal. A lépcső aljához értem, elindulok felfelé, Fokról-fokra emelkedem ki a vízből. Majd megszakadtam, hogy bejussak ide, És most kitör a helytől a fráz. Dübörök a szívem. Hegyezem a fülem ezerre, Merezgetem a szemem, hogy mi folyik itt. A lábamon sebek, vérzek és a vállamról, a vágásról is csorog le a vérem a melkasomra. A lépcső tetején bizontalanul tartanak meg. Az utcai oldalon kiabált le, biztos most is otthon még. Kar vagyok, a, hol vagy? Az utca front felé indulok az előtérben. A szobák ajtaja mindnyit vál, kivéve az ő szobájáért. Ahogy elindulok az ajtók előtt, bekukkantok sorba a szobákba. Példás rend van mindben és sehol senki. Ide föl mi sem látszik a kinti, meg a lenti felfordulásból. Különös, hogy ilyen békesség és rend és normalitás van itt, amikor pár méternyire minden végérvényesen és örökre megváltozott a fejetetejére tetejére állt. Véres, vizes nyomokat hagyok magam mögött a puha, sürpedő szőnyegen. Figyelembe véve a helyzetet igazán nem lenne nagy ügy, de mégis rosszul esik a látvány, nyugtalanító, csak erősíti bennem az érzést, hogy nem szabadna itt lennem, hogy csak minden tönkre vágok. Megállok nézsajtai előtt, halkan bekopogok, a nevét szólítom. Semmi választ. Lenyomom kirincset, pár centire benyitok a szabába. Nem látom nézsát. Az ablak nyitva hallom, ahogy bevel az eső és befűtül a szél, de nem látok semmit. Mintha a szaba visszatartaná lélegzetét. Szélesre tárom az ajtót és belépek. Ne csap rám a felismerés. Láttam már ezt a szobát, az ágyat. Itt készültek azok a képek. Itt. Valami megüti a fejemet oldalról. Vörös villanás, majd elsötétül a világ, ahogy a fájdalom széthasítja a kapanyámat. Megtántorodom, de elnemesem. Ahogy kezdene tisztulni a látásom, megint kapok egy ütést, most hátulról, hogy előre zúgok. Sikerül leraknom a kezémet, és nem papára, ahogy elnyúlok az ágya mellett a szőnyegen. Megmondtam, hogy húzzál innen. Az arcomra szorítom a kezemet, és felnézek. Nézsá áll előttem. Kezében egy állólámpa fém tartja, mintha ütő lenne. Az erőfeszítéstől eltorzult arccal lengeti meg maga előtt, mint egy dart mollal rézzel kaltozó óvadás. Jézusom, nésa. Erre rám összpontosít megint, és lesúlt a lámpával az oldalamra, hogy csillagokat látok. Takaradjatok mind a ketten! Kifelé! Kifelé! Próbálom a lehetőségekhez képest védeni a fejemet. Jól van már, kiabálom, elmegyek. De amíg ütsz, nem tudok. Nekalább esélyt adj. Az ajtó felé kúszom, látom a lábait, ahogy elhúzódik, tartja a távolságot. Az ajtóban állok meg. Mit láttál, Nésa? Robot láttad? Figyelj, te segíts, csak azért jöttem ide. Hazug disznó, üvölti torka szakadtából Azt mondtad, megváltoztál, de hazudtál, végig csak hazudtál. Üvölti vadó villózó szemmel, az izmai megfeszülnek, tudaladnak a karján az erek. Miért hoztad ide kar? Miért tetted ezt megint velem? Pedig bízni akartam benned. Mit láttál, Nésa, mondd el, nem hoztam ide senkit, egyedül jöttem. Felém indul, és odakucorodom az altó félfához, felhúzom a mellemhez a térdeimet. Hazudsz, itt van. Bök vadul a levegőbe. A kurva bátyád itt áll melletted. Vagy legalábbis az előbb még ott volt, most már nem látom. Hová lett? Ja, Istenem, hová lett? Pörtül meg, és csap nagyot a lámpanyélel a levegőbe. Itt volt. Az előbb még itt volt, esküszem, hogy itt volt. Itt volt, és már nincs itt. Mondom lassan, és leesik. Kezdesz megszáradni. Mi van? Mered rám. Akkor látod, amikor vizes vagy. Velem is így volt, csak most már nem látom. Egyáltalán nem. Valamivel korábban tűnt el, és eljut hozzád. Ezért hívtalak fel. Összeraktam. Még mindig fegyverként markolja a lámpát. A szeme összeszűkül. Te mit láttál, Kal? Robot. Alsógatyában. Mondom, és hirtelen tudatosul bennem, mennyire pucél vagyok hullasápadtan és sártól mocskosan, fejezi be. Nézd meg magad, kar, nézd meg magad, te is pont olyan vagy, csak te még véres is vagy. Mire hajtasz? Meg tudom magyarázni. Húzom ki magam, de azért figyelek, ha megint bevadulna. Épp fürödtem a kádban, amikor összeraktam, hogy mire megy ki ez az egész. Mert tiszta víz voltam, és mégse volt sehol és akkor leesett, hogy csak is idejöhetett, már csak lóg a kezében a lámpa. Végig mér, ahogy ott kupolgok a padlón, és látom, hogy kezd magához térni. Istenem kar, igazából soha nem hittem neked. Végig azt hittem, hogy kezdett becsavarodni. annyira sajnálom, és mit akar csinálni? Mit fog velem csinálni kal. Nem könnyű kimondani, feltápászkodom. Legszívesebben odalépnék hozzá, megfognám a kezét, átkarolnám a vállát, de nem akarok nyomolni. Egy perce még laposra akart verni. Megállok hát az ajtóban, és úgy magyarázom el. Meg akar ölni, Nésa. Nem voltam hajlandó segíteni neki, így most megpróbálja egyedül. De nem fogom hagyni, Nésa, nem hagyom. Lehoppan az át szélére, a lámpát lerakja maga mellé. Vízbe fog folytani. Kurcsán nyugodnak látszik, csak a hangja remek, az el az érzelmei. És most mozdulok, leülök mellé, gondolkodás nélkül a vállára teszem a karomat, magamhoz húzom. Nem bánthat, mondom. Ha kerülöd a vizet, akkor nem. Ezt próbáltam elmondani telefonon is. A fejéhez döntöm a fejem, felsikkant. Itt van, Karl! sziszeki itt van! Mekkora hülye vagyok! Hiszen vizes vagyok, a bőröm, a hajam. Felugrok, elereztem. Töröld meg az arcodat, ugatom. Töröld bele a takaróba, ne haragudj. Csak meg akartalak körelni. Én teltek róla, mert vizes vagyok. Annyira sajnálom, ne haragudj. Az ég szerelmére azt akarod, hogy megint itt legyen. Kapja fel a takaró egyik sarkát, és körcsösen kapkodva tölzsölmi kezdi bele magát. Aztán körbenézd. Az egyik pillanatban már azt hiszem, bízhatok benned, aztán... Tudom, ne haragudj, csak elfelejtettem, hülye voltam. De bízhatsz bennem, Nésa, esküszöm. Nem hagyom, hogy ő nyeljen. Soha többet nem bántat. Senki se bántott téged. Itt van még. Alaposan végigmér a nagybarna szemeivel, majd körbepillant. Nincs, elment. Hozok egy törölközőt a szobából. Csukd az ablakot, zárd ki innen. Az ablakhoz megyek, közben még magasabbra emelkedett a víz, de egyszer csak megáll, nem? Nem a végtelenségi. Ne az ablaknak, lehúzom. Bezárul a reteszt és ráfordítom, hogy semmi se jusson be rajta. Az eső veri az üveget, de már nem számít, már nem várhat bennünket. Nézse a törölközőket és ruhákat hoz kintről. Ahogy megáll az ajtóban, hirtelen zavarba jövök. Ő rendesen felöltözve, én meg itt állok egy szálkatyában. A karom és a lábam giztak kisfiú és lápak, nem férfias egyáltalán. De ahogy ránézek, nem kisfiúnak érzem magam. Magamon érzem a tekintetét. Siklik végig a testemen, le az arcom róla. Tessék, dobja felém a töröközőket, meg a ruhákat. Elkapom, az ágyra teszem a kupacot. Kösz. Mondom, és érzem, hogy elvörösödöm, és még szerencsé, hogy belebújhatok a törölközőbe, és van egy percem, hogy összeszedjem magam. Apu ruhái, de a semminél jobb. Sárgakal léros pólót kapok magamra, meg egy meleg pulcsit. Az alsó katyám még mindig csurombüzes. A földőben átöltözhetsz, mondja sietve. Hoztam egy farmelt is, de gatyát azt nem. Felkapom a farmelt az ágyról. Jó lesz így. Az apád akkor se venném fel, ha az életem lenne a tét. Rossan mosolyra húzódik a szája, végül már szélesen vigyorok. Ja, hát igen. A fürdőszobában gyorsan letolom az alsómat, megtörölközöm, és felveszem a farmát. Iszonyatosan nagy, de azért megteszi, legalább már nem fázom. Kicsoszogok a fürdőből, lenézek a lépcsőre. A víz már félig fenn van a lépcső soron, nyaldossal Péter. Egy percig csak bámolom, próbálom megítélni, hogy emelkedik-e még tovább, túlságosan is hullámzik, hogy lássam. Nem lesz gáz, csak ki kell várnunk a végét. Kicsit olyan, mint egy lakatlan szigete keverettünk volna, és jobbat igazából el se tudnék képzelni, mint Nésával egy lakatlan szigeten kettesben. Éppen indulnék vissza a szobába, amikor szembe jön velem. Csak nem értettem, hol vagy már, mondja. Ja Istenem, de furán nézel ki! Mármint apuruháiban, nem túl épületes látvány, de legalább már száraz vagy. A keze a derekamra fonódik, az enyém meg a szövére. Egy pillanatra elbizontalanodunk, kínos érzés, de aztán a másik karjával is átkarol, szorosan összöölelkezünk. Megpuszilom az arcát röviden ártatlanul, nő felén fordítja az arcát, a száját, és megcsókoljuk egymást, és hosszasan gyöngéden csókolózunk. Oda az előszobai asztal lágyan húppog neki a balnak. Szétválunk, két kezembe fogom az arcát. Figyelj, Nésa, annyira nagyon sajnálom, mindent. Nem gond, ne is beszéljünk róla, de beszélek, mert fontos, sajnálom, amiket tettem, mert borzalmas dolgokat tettem. Nem baj, mondja, és a számhoz emeli az ujját. Cs. már nem számít. Kinyitom a számat, és az ujja vége az ajkány közé görbül. majd megfogom mind a két kezét. El kell mondanom, mert ha nem mondom ki, akkor nincs. Most vagy később, de ki kell mondanom, hogy halt. Ja Istenem, annyira béna vagyok. Annyira szeretném elmondani, amit érzek. Egyáltalán nem vagy béna. Hallgatlak. Komolyan figyel. Minden resztülésével engem figyel, és még most is, azok után is olyan végtelen bizalom van az arcán. Nem tehetek mindent jóvá, vágok bele. De mostantól talán okosabban intézhetem a dolgokat. Olyan borzalmasan elrontottam mindent, hogy teljes sokkal utálhatnál érte, és tudom, hogy egy ideig utáltál is. De mindent megteszek, hogy kárpótoljak érte, az életem hátralévő részét arra áldozom, hogy elfelejtessem veled hogy meg tud nekem bocsátani. Az életet hátra lévő részét. De most megkéred a kezemet, mert az kicsit talán túlzás. A szája mosolyra görbül, és érzem, hogy megint kezdem elcseszni, hogy nem fog sikerülni rendesen. Kezd kicsúszni a kezemből a pillanat, a mennyezete meredek. Mondtam, hogy Béna vagyok, elég hülyén csinálom. Nem, bocs, egyáltalán nem csinált hülyén, figyelek, simogatja meg az arcomat. Nem kérek feleségül, de szeretlek néha, ennyi, hogy szeretlek. Szeretném, ha ő is mondaná nekem egyből, gondolkodás nélkül, ösztönösen, de nem mondja. Elnehezül a szíven. Szégyellem, amit mondtam, és zavarban vagyok. De akkor megcsókol, megint gyöngéden és édesen, annyira jó és meleg. Talán mindegy is, hogy mondja el, ha egyelőre nem tudja, vagy nem akarja kimondani. Amikor már nem csókolózunk, magamhoz szorítom. Félek, mondja. Szerintem már nem emelkedik tovább a víz felelem, Szerintem minden rendben lesz. És akkor berobbannak az ablakok, és elsötétül a világ. Bezobog a víz, és kisodorja őt a karomból.